aya mushu katika surah hii ni aya ya 13 Allah subhanahu wa ta'ala anasema ya ayyuhannasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qabaila li tumekuumbeni kutokana na mwanamme na mwanamke na tumekujaalieni kuwa mataifa na makabila mbalimbali ili mjuane hakika aliyemtukufu zaidi kati yenu kwa Allah ni yule aliyemcha Mungu katika nyinyi hakika Allah ni mwenye kujua mwenye habari na aya hii nayo ni msingi mkubwa sana katika misingi iliyojenga udugu wa Kiislamu. Kwamba sisi sote tumetokana na asli moja, Adam na Hawa. Na Adam ameumbwa kutokana na udongo. Na tofauti tulizonazo za makabila, tofauti tulizonazo za mataifa sababu yake ni ili tujuane tu na si vinginevyo. Ama mbora wetu na mtukufu wetu kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni yule mchamungu Mungu. Kwa ubora basi angalia uchamungu ni nini na ujipambe na huo uchamungu uwe mchamungu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala utakuwa bora. Wewe hutakuwa bora kwa sababu ya rangi yako. Wewe hutakuwa bora kwa sababu ya taifa lako. Kwamba taifa lako ni very powerful dina mali utakuwa bora kwa sababu ya uongozi ulionao wewe utakuwa bora kwa sababu ya uchamungu wako na huu bora ni mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala sio mbele za watu watu hawana vipimo vya kupima bwana na uzuri ulioje huo iwe ule ubora unaoutafuta wewe ndio ule ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala anautaka bila shaka ni jambo zuri sana. Ndugu zangu wa Islam, katika sunna Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kuna mafunzo mengi sana Kuhusu udugu wa Kiislamu na kwa hakika katika mambo ambayo bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bali yeye mwenyewe alitekeleza ni kujenga udugu baina ya waislamu kiasi ambacho wale waislamu waliomfuata bwana mtume sallallahu alaihi wa sallam wakawa ni ndugu wanaopendana wanaohurumiana wanaoeheshimiana wanaojaliana wanaopendeleana khairi haujapata kutokea mfano wala hautatokea mfano wao katika historia ya ulimwengu huu wale waliujengwa na bwana mtume swalla salam katika udugu wa Uislamu walipendana mpaka ikafikia mmoja wao yuradhi amwache mkewe ili aolewe na ndugu yake wewe ule wapi hlo jambo wewe shehu shaona wewe wewe utakubali wewe nani atakubali ya? nyimbo mjaoa nyamazini wale waliooa nani atakubali leo mtu jambo hili hata alikubali mambo madogo madogo tutashinda kufanyana itakuwa jambo hili bwana lakini lilitokea hili allah subhanahu wa ta'ala akawasifu ama bwana akasema waudhiruna ala wa mabana, kasima, anfusihim wala ukana bihim خصاصه na waliwapendelea wenzao kuliko nafsi zao ingawa wao wenyewe ni wahitaji mtu kitu anakihitaji lakini anampendelea mwenzake sio sisi bwana sisi ni watu waongo sisi ni watu waongo bwana hatupendeleani kheri sisiki kweli kweli kabisa natatuje ujenga udugu wa sawasawa sawa wa sawa Kiislamu. Ndiyo maana hata maendeleo yetu pia ni magumu. Watu wako wa na ubinafsi. Hawezi kupiga hatua bwana. Hao ndio ndugu. Na huo ndio udugu. Waliokuwa nao masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kutokana na malezi na mafunzo waliyapata kutoka kwa Mtume صلى الله عليه وسلم bali bwana Mtume صلى الله عليه واله وسلم alipofika katika mji wa Madina kama anavyotaja wanawioni wa tarehe katika kuiasisi dole ya Kiislamu na kueneza daawa ya Uislamu alifanya mambo matatu ya msingi jambo la kwanza alijenga msikiti msikiti wake ambao mnaufahamu Masjidun Nabawi sababu msikiti ni mhimili mkubwa katika dini yetu ya Kiislamu. Ule msikiti ambao jana mlikumbushwa adabu zake. Sehemu ya kufanya ibada, sehemu ya kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, sehemu ya kusoma ilmu, kupanga na kushauriana mambo mbali, mbali ya kuendeleza Uislamu. Msikiti ulikuwa ulikuwa ni nyumba iliyo na hadhi maalumu katika dini yetu ya Kiislamu Msikiti sio kitu cha mchezo bwana Paka ikafikia sasa hivi watu wa msikitini wanacheza wanaimba wanarukaruka kingisha mabega wanakata viuno msikitini wee unge katika zama za Umar ungefurahi wewe Msikiti na hii kazi hii inafanyika msikiti imekuwa haina hadhi wala lengo la msikiti halifikiiwi tuondoke hapo madaraku si msikiti na wa, na waingiza na kuwatoa sababu ndiyo vizuri tukaenda hivyo eh. jambo la pili alilofanya mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam pale Madina alipoingia ni kuunga udugu baina ya waislam kuna waislamu waliohamanao wa wahamiaji kutoka makka, na kuna waislamu pale Madina. Kwa wale Madina wale wa Ansar wale ambao ni Aus na wao wenyewe walikuwa wana ugomvi kama tulivyotaja mwanzo, akatengeneza jambo lao. Na hii neema ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na Allah ndio alioziunganisha al al al nyoyo zao. Wa alafa baina qulubihim. Lau anfaqtama fil ardh ma alafta baina qulubi لو ان جلته ووي محمد في الأرض كاتكا لو بيوته usengeweza kuunganisha mioyo zao jami'animekuja law anfaqta ma fil ardhi jami'an law anfaqta ma fil ardhi jami'an ma alafta baina qulubihim walakinallaha alafa bainahum huo ni hudugu namba 1 lakini tena akawafanya ndugu kiasi cha kuweza kuridhiana ziko hadithi Mkifungua vitabu vya vi hadithi zipo ahan nabiyu sallallahu ahan nabiyu sallam baina fulani wa fulani ahan nabiyu sallam baina fulani mtume alimfanya ndugu baina fulani na fulani muhajirin na ansar kuna jambo kubwa analifanya bwana mtume sallam kwa hiyo anafanya maandalizi ya yakueneza uislamu duniani ni jambo la udugu ni jambo la mchezo bwana udugu ambao ulifikia mpaka watu huyu akifa wa wanarithiana paka baadaye Allah subhanahu wa ta'ala akaja kaliondoa hilo jambo akasema ulul arham ba'dhum aula bi ba'dhin fi kitabillah katika suratu tu na wale watu wenye udugu wa damu sasa ndi wakawa wanarithiana lakini mwanzo ilikuwa bwana Mtume aliunganisha udugu baina ya maswahaba muhajirin na ansar Kwa nini? Najua nikimuuliza mtu yeyote hapa anaweza kunijibu Lakini jambo hili la kutengeneza udugu madhubuti lilikuwa ni hatua muhimu sana katika kuendeleza daawa ya Uislamu katika kuendeleza Uislamu kwa sababu ukitaka kupiga hatua za kimaendeleo hatua za kimaendeleo ya, ya ilmu maendeleo ya, ya kidini na kidunia katika jamii yako Lazima jamii yako iwe imara. Jamii ipendane ili isaidiane ili ipendeleaneheri. Pia jamii iwe imara ili ikabiliane na changamoto watakazokutana nazo kama uadui. Maana makafiri wote, aliyahudi waliokuwa huko pale Madina na mushrikuni walikuwa wako kule maka na maeneo mengine wa hawa wote walikuwa ni wako dhidi ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi zati. wa salam na maswahaba zake wote hawa tume alikuwa amezungukwa na katika vita vya ahzabu ni ishara ya tosha kwamba wao walikuwa wame wame wame wamemzunguka wame mtume katika uadui Wayahudi walitoka wakapita kwenye makabila ya warabu wakawashawishi kwamba wakusanye nguvu waje Madina wampige Mtume Muhammad SAW na maswahaba zake kwa pigo hili moja tu wamalize waumalize Uislamu hii tabu itakuwa kila siku nenda arudi nile hii tabu sana hii wakajikusanya ndio yakaja vikosi ahzab Huwezi kukabiliana na uadui mkali kama ule ikiwa huna jamii imara lazima uwe na jamii imara ambayo itaweza kukabiliana na changamoto na mtikisiko mkubwa na maswahaba walitikiswa kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala kwenye Qur'an anasema hivyo ya wa min asfala minkum abisar, ah, ya ya wa ilzaqat alabsar wa balaghat alqulub alhanaajir wa tadhunnuuna billahi adhununa hunalika bitulil mu'minun wa zilzalan shadeeda ah mtakaniz tafsiri zote aya hizi hapo ndiyo waumini walipewa mtihani na wakatikiswa kutikiswa kuliko kuwa kukubwa Ili mkabiliane na changamoto kama hizi lazima muwe ni jamii imara. Na uimara hautapatikana kama watu si ndugu wanaopendana. Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam alijenga udugu wa Uislamu tangu anaanza ujumbe wake mpaka anakaribia kuondoka katika huu limwengu. anakaribia kuondoka katika huu limwengu bado anawahimiza Waislamu kuchunga na kuthamini suala la udugu. Udugu si jambo dogo la kudharau. Katika maneno aliyowahimiza katika hutuba yake ya kuaga katika ile haja Hajjatul Wadaa, ha, hija yake alioaga, alitoa hut, hutba nzito yenye maneno mazito. Katika maneno aliyowahimiza ni suala la kuchunga udugu wao. Kwa msingi ule ule tulioutaja mwanzo, kwamba yale mambo ambayo yanajenga udugu, Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliyahimiza na ile mambo ambayo yanavunja udugu bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ali yakataza. Alizifundisha haki za udugu kwa ujumla. Kadhalika akazifundisha haki za udugu za kiupekee Ndio utaona kuna hadithi zinaeleza haki za Muislamu kwa Muislamu mwenzake. nyingine zinaeleza haki za jirani kwa sababu jirani ana haki zake za kipekee pamoja na kwamba jirani anaweza kuwa ni muislamu ambaye tayari ni ndugu yako lakini kuna haki za ujirani maalumu za kipekee kabisa haya yote bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliyafundisha vile kuamrishana kwamba peaneni salamu ni ile ya kutengeneza udugu yale. mkikutana na muislamu mwenzako mwangalie kwa kwa uhusuo wa bashasha ya kutengeneza udugu na kuna mengine yalikatazwa mengine hata nyi hamwezi kujua kama ndio yalikuwa yakikatazwa yaki kwa sababu ya kuvunja udugu mfano bwana mtume amekataza mtu kwenda kuposa sehemu ambayo mwenzako ameshaposa tayari labda uwe hujui mji wa mbali hujui lakini tayari unafahamu mwanzo kashaposa pale usimame ngoja niendi ukienda pale unafanya makosa kwa sababu huenda wewe ukakubalika zaidi pale kuliko mwanzo ukapewa wewe mke na mabwana tumpe huyu bwana huyu anatufaa zaidi sasa wewe ukipewa mke ule mwanzo atachukia na yeye ndio alianza pale kwa mambo kama hayo na mfano wake Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliyakataza kwa msingi ule ule wa kuujenga udugu wa Kiislamu Mimi naomba niwatajie baadhi ya hadithi chache katika swala hili la udugu zinazozungumza haki za, za udugu za ujumla na za kipekee Naamini bado hamjachoka, si ndio bwana? Hadithi ya kwanza ile katika haji ya mwisho ile mipokewa na Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu na صلى الله عليه وسلم amesema la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabiu ba'dhukum ala bay'i akhihi wa kunuu ibadallahi ikhwana almuslimu akhul muslim ولا يحقروا التقوى ها هنا واشار بيده الى صدره ثلاث مرات حسب امرئ مسلم من الشر اي يحقر اخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دموه وماله وعرضه الحديث مين هيا وتطابقوا كما سي محمد صلى الله عليه واله وسلم Ndiyo maana udugu islamu, wa Kiislamu waislamu wakiifuata na kuuchunga sawa sawa unakuwa ni udugu imara Bwana Mtume wa sala na salamu anasema msihusudiane wala msipandishiane bei wala msichukiane, wala msipeane migongo mkapuuzana, wala mmoja wenu asiuze katika biashara ya mwenzake na ni ndugu enyi waja wa Allah wakunu ibadallah ikhwana ni ndugu enyi waja wa Allah muislamu ni ndugu wa muislamu hamdhulumu wala hamtwezi yani hamkoseshi nusra wala hamdharau uchamungu Mungu uko hapa akaashiria kwa mkono wake kifuani ni mwake mara tatu inatosha muislamu kuwa katika shari kwa kumdharau ndugu yake muislamu Muislamu kwa mwislamu mwenzake ni haramu damu yake na mali yake na heshima yake. Haya yote ni mambo yanayovunja udugu tukakatazwa. Lakini sisi sasa hivi ndiyo mambo tunayoyafanya. Msihusudiane. Sisi tunahusudiana. Ukweli si kweli, kweli. Watu wana busda kwa ndugu zao kwa vitu walivyo navyo na hasad ni ile hali ya wewe kutaka neema aliyokuwa nayo mwenzako imuondokee ukimuona mwenzako mambo yake yamekuwa mazuri eh? sasa hivi anagari na na yandao maisha yetu sisi ukipanda kwenye matatu ile kwetu daladala mtu akipita na gari yake nzuri ikawa kuna gari yenyewe mkopo hiyo gari yenyewe mkopo hiyo maneno ya hasada hasada gari ya mkopo walipoenda kukopa wewe ulikuwepo kwanza gari yenyewe ya shemegi yako hiyo wala hamjui watu wanahusudiana mtu akimuona wa mwenzake ana nyumba nzuri ndugu, wanahusudiana watu ndugu wadamu baba mmoja mama mmoja wana husda za ajabu kabisa akisikia ndugu yake kuna jambo la nema amelipata hawezi kuficha husda yake akisikia mtoto wa ndugu yake kuna jambo zuri amelipata la nema, la maendeleo ha, hawezi kuziba ku, ku, na kuzizuia husda zake lazima amhusudu kwa sababu ndani katika vitu vime vimeathiri sana kati ya miezi ni ukweli si ukweli kweli jambo jingine mtume wa sala anasema msichukiane, msibugudziane na sisi ndiyo kazi tunaoifanya chuki na baina yetu msidhulumiane sisi tunadhulumiana Muislamu kwa Muislamu mwenzake tena wakati mwingine ndugu wa damu anamdhulumu ndugu, ya, ndugu, ndugu yake wa damu anamdhulumu mali yake anamdhulumu ardhi au kuna jambo wamepewa alisimamie kama ni kampuni kama ni, ni, ni, ni restaurant kama ni, ni, ni, ni, ni petrol petro station anafanya dhulma ndugu zangu wa Islamu kama kuna jambo tunatakiwa tujichungenalo nalo sana na tujiepushe nalo sana ni dhulma. Kudhulumu ni kubaya sana na matokeo yake ni mabaya sana. Na ukizisoma aya za Qur'ani zinazokataza dhulma na hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam zinazokataza dhulma basi utafahamu kuwa dhulma ni jambo zito sana. Lenye adhabu kali sana hebu angalieni Allah subhanahu wa ta'ala anavyotangaza adhabu kali kwa anayedhulumu katika vipimo halafu jiulize adhabu itakuwaje katika dhulma nyingine kubwa mtu anapima kwenye vipimo mizani anapofanya dhulma Allah anasema wailul mutaffifin الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم اوزنهم أو يخسرون الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين يوم يقوم الناس لرب العالمين adhabu kali itawapata wenye kupunguza vipimo aya ya tatu anasema wale ambao wanapopima wanapowapimia watu wanapunguza hivi hawadhani hawayakini hawa kwamba watafufuliwa kwa ajili ya siku ya mwisho siku ambayo watu watasimama bele ya Mola wa viumbe kwa ajili ya kuhukumiwa. Unaonaje aya hizi na adhabu ya dhulma siku ya kiamu? Naonaje ndugu zangu? Hebu nyi fikirieni tu. Mtu ambaye ana deni akafariki ana deni. Fikirieni namna hadithi zinavoeleza kuhusu mtu huyu, kuhusu roho yake na kuhusuta bwana zozipata deni deni ni mali ambayo wewe umeipata kutoka kwa mtu kwa ridhaa yake amekukopesha huku mdhulumu huku amekupa mwenyewe sasa umefariki hukuilipa wewe ninazijua hadithi zinazozungumza kuhusu deni mnaniambiaje katika mali ambayo umeichukua bila ridhaa yake kwa nguvu akiwa anaona kwa gilba au kwa siri akiwa haoni mna, mnaonaje ndugu zangu waislamu Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusu hilo deni alirudi nyuma asimswalie mmoja katika waliona deni mpaka deni lilipohama nikalipwa akapita akaswalisha mnaonaje kuhusu dhulma Mtume wa sala amesema msidhulumiane kwa sababu mkidhulumiana mtavunja udugu wenu. Pamoja na hayo adhabu yake ni kali. Utafuta nini wewe? akhera iko karibu bwana. akhera iko karibu na wewe kuliko unavyodhani. Nani anayejua siku yake ya kufa? Nani anajua kwamba tumebakisha masaa mawili au matatu ya kurejea kwa Mola wetu? Kuna watu walikuwa wazima wa afya hivi hivi amekuja malaikul mauti akaichukua roho akaipeleka akairudisha kwa mula wake uongo au kweli huo nani ajui mifano mbona iko mingi sasa so, ukiachilia mbali suala la kwamba kudhulumu kuna vunja udugu wa Kiislamu lakini pia jihurumie nafsi yako Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi aliyepokea Jabir ibn Abdillah ittaqul zulm فان الظلم ظلمات يوم القيامه يغطين الظلما بسبب الظلما نفي ذاهين سيك يوم القيامه حديث يا عائشه رضي الله تعالى عنها نسمع قال امس صلى الله عليه وسلم من ظلم قيده شبر من الارض طوقه من سبع اراضين متفق عليه اتى ظلم شبر في الارض اتبعوا كونغا اتقى itazungushwa afungwe nayo katika shingo siku ya kiyama kwa ardhi saba katika baadhi ya riwaya zinatajwa kwamba mama mmoja alikwenda akamshtaki sahaba mmoja kwa bwana katika masahaba wale wabashiriwa pepo hadithi ipo katika bukhari kaifuka kwamba anamshtaki kwamba amemdhulumu ardhi. sahaba bado yakaamba mimi nitamdhulumu mama huyu ardhi. Wakati nimemsikia mtume wa sala amnasema takayedhulumu shibri katika ardhi itafungwa katika shingo yake ardhi saba Sisi tunadhulumiana, atudhulumiani. Tudadhulumiana. Sasa wamdhulumu mwanzako leo, halafu huna muda mrefu wa kuishi unakwenda kukumbana na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala wal iyad billah hadithi nyingine mtume sallallahu alaihi wasallam anasema inna Allah la yumli lil zalimi fa itha akhadhahu lam yeflitu hakika Allah subhanahu wa ta'ala anampa muda mtu dhalim akimkamata hamuachii kisha mtume akasoma aya katika sura tudud inna akhdhahu alimun shadid 102 hadithi nyingine mtume sallallahu alayhi wasallam anasema man kana indahu madlamatun li akhihi min 'irdhihi au min shay'in yule yambae ana madaya dhulma kutoka kwa ndugu yake katika heshima yake labda alimvunjia heshima au kitu chochote basi aihalalishe leo leo atafute uhalali kwake kama ulimdhulumu mtu kwa sababu tauba moja katika ugumu wa tauba ya kosa ambalo linafungamana na haki za binadamu ni kwamba kama ni mali inabidi urudishe au mtu akusamehe tumeakaambia hii leo jambo hilo mtu alimalize kabla haijafika siku قبل أن لا يكون يوما قبل ان لا يكون دينار ولا درهم قبل اي جف فيك سيكوكنا دينار ولاكنا درهم ان كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وان لم يكن له حسنات أخذ من سي أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه رواه رواه البخاري اkiwa umekwenda mbele ya Allah na madhlama na dhulma umemdhulumu mtu basi kuna mambo mawili yatatokea siku ya kiyama la kwanza yale mema yako atapewa mwanzako au kama huna mema mabaya yake utapewa wewe kama ile hadithi Inayozungumza kuhusu mtu aliyefilisika. Nani ndugu zangu wa anapenda aende kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akifika kule anakuwa ni muflis Bila shaka hatupendi. Kama hivyo ndivyo basi tujiepushe na dhulma. Ayuhan ibada Allah ndugu zangu wa Uislamu hapo mwanzo niliwaeleza kuwa Dini yetu imefundisha haki za udugu za ujumla. Kadhalika kuna haki za udugu za kipekee ambazo zimefundishwa na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam katika kujenga udugu ikiwemo haki za jirani. Na sisi na sisi katika zama hizi tumezisahau na kuzipuuza haki za jirani zetu. Jirani anaweza kuwa ni ndugu yako wadamu damu au anaweza kuwa ni ndugu yako katika imani udugu na haki za udugu zipo kadhalika kuna mambo ya ujirani Katika hadithi aliyopokea Aisha radhiallahu ta'ala anha amesema amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam mazala jibrilu yusini biljari jār ḥattā anahu annahu mutafaqun alay. Tumenasema Jibril hakuacha kunihusia mimi kumfanyia wema jirani mpaka nikadhani kwamba atamrithisha. Yatakuja mafunzo kusema sasa jirani anaweza kumrithi jirani mwenzake. Jinsi alivokuwa akilihusia kuhusu ujirani. Hadithi nyingine ya dher, nations, mafru, قال, Abu dhar Dharr allahu ta'ala anhu, قال kala رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا ذر Iza pabakhta maraka faakther maaha watahad jiranak Mtume anamwambia Abu Dharr ewe Abu Dharr utakapopika mchuzi basi ongeza maji yani ufanye uwe mwingi halafu mpe jirani yako mwalike jirani yako mpe na yeye Zote haya ni katika mambo ya kujenga udugu wa kiislamu hadithi nyingine ameipokea buhuraira radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa الله qala wallahi la yu'minu wallahi la yu'minu ana hapa mtume wallahi na hapa kwa allah haamini au hawi muamini wa kweli wallahi hawi muamini wa kweli qila ya rasul allah man huwa pakasemwa ewe mtume kala mtume akasema man la yaamanu jaruhu bawaiqahu yule ambaye majirani wake hawapati amani na shari zake mutafakun alai sasa ukiziangalia hadithi hizi nilizozitaja tatu utakuta kuna mambo mawili makubwa ya msingi jambo la kwanza ni kujitahidi kumfanyia we majirani yako na hapo ndiyo mtakuwa mnajenga ujirani mzuri na mnajenga udugu wa Kiislamu kuna jambo kheri mfanyie katika hadith nyingine inakuja si, si muumini wa kweli analala ana amelala jirani yake bwafuni mwake ananjaa katika, katika katika mtihani mkubwa sana wa binadamu na hii inaonyesha kwamba kiwa binadamu hana mafuzo anapotoka kule vijijini kwa kawaida watu si wengi. Lakini kule vijijini kuna umoja na kujuana. Na kusaidiana katika mambo. Lakini watu wakija kwenye miji mikubwa kama hii, kama hapa Nairobi, tena watu hawajuani. Yaani kadri mnavyokuwa wengi ndiyo mpate maslahi, lakini ndio mnakuwa mnatengana zaidi. Utakuta watu wanakaa kwenye apartment moja hawajuani. Watakutana kwenye lift, kama ni ofisini, Eh? Mnakutana kwenye, kwenye elevator zile. Watu 7 8 kimya kila mtu. Hamna hata anesema habari yako, amjambo, salama. Tutakutana njani Hai hai. Kila mtu yuko bizi watafuta nini wewe? Kesho unakufa wewe, kwani wajua? Sasa katika suala la ujirani, kuna, kuna, kuna jambo la kwanza la kujitahidi kumfanyia wema Kuna watu hawajuani bwana wengine wanakaa wanakaa katika hiyo apartment wakitoka kwenye elevator upande huu na upande huu Labda mwenzake huko ana shida hajuani Wengine wanaweza kukaa muda mrefu wasijuane mpaka wakakutana kwenye kwenye elevator ah wewe unaishi hapa okay okay okay alright alright si mafundisho ya sawasawa ya Uislamu. Jambo la pili la msingi ni kujizuia kumuudhi jirani. Ndio haya hadithi zinasema hivyo hizo. hawi muumini wa kweli yule ambaye majirani wake hawapati amani na shari zake. Mumin wa kweli yule ambaye zile anazuia mambo yake simpate jirani kuna mtu anaweza kuchukua uchafu akamwaga kwa jirani. Kuna mwingine ammuudhi jirani kwa sababu leo kapata fedha, huyu ni jeuri leo nimuudhi, nampikia pilau huyu. Anakaanga vitunguu vinukie huko. Tena anasema kabisa. Sio mafundisho ya sawasawa. sawa. sawa. ni wajib. na jambo hili ni wajib. na alimamu asafarini anasema wa darajati husni suhba kaful adha anhum na uchache kabisa wa eh? daraja za kumfanyia majirani ni kujizuia na kuwauzi asema wa hadha wajibun na jambo hili ni jambo la wajib. wajibu wajibu usimuudhi basi kama huwezi kumfanyia khiri usimuudhi katika hadithi nyingine mnaijua nyinyi bwana mtume sala salam mmoja wenu asimkatae jirani yake kuegemeza boriti katika ukuta wake nyumba za zamani ni nyumba za udongo sasa ukuta ataka kuanguka, jirani anakuja kujiokoa bwana naomba niweke hapa hamna ah, bwana hamna nah. nah. si sawa Ye, yeah, ukiangalia maisha yetu sisi sasa hivi, tunayachunga haya mafundisho. Tutapata wapi heshima? Yinyi mnafikiri heshima ya waislamu waka wako juu ni kwa sababu ya silaha walizonazo. Free Palestine tutasema mpaka tutakufa. Hakuna cha free Palestine wala nini. Sasa we hushangai, wewe huwa udugu mzuri na ndugu zako ulio nao siku moja ndugu yetu mmoja ametuma kwenye grupu za whatsapp katuma picha ya watu walio kuwa na hali mbaya siji ni sudani siji wapi wanakufa njaa alafu picha ya pili ya watu wanakula wali mwingi saa wameuwacha wanaumwaga. alafu akasema ndugu zetu wa sudani wanakufa njaa angalia hawa wafalme wa uarabuni wanavomaga chakula hiyo ndiyo kazi yetu yani kupeleka lawama kwa watu wengine kuna mmoja wetu wakauliza Haya mambo ya no kufanyia na wema na kutengeneza udugu ni mambo ya na muhusu kila Muislamu. Hebu tuambie wewe asubuhi mpaka hapa ulipofika huu mchana hujioni umefanya jambo gani la kutengeneza udugu? Wewe kwanza na, na ndugu zako kabla hujafika mbali. Jirani yako ulijua shida zake? Ndugu yako Muislamu msikitini ambaye ana njaa ulimsaidia? Wewe uwezi kutoa shilingi mia mbili kumpa ndugu yako bwana? Unawalaumu watu umtu ambali wao wanayakoao wataulizwa nayo na wewe unayako kwako sasa kama haya mambo kama haya hatuwezi kuyafanya kisawa sawa kabisa tukawa sisi ni ndugu kwa kisawa sawa tustaraji kwamba tutapata iza kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala free palestine zitakuwa nyingi lakini Wayahudi yataendelea kumdhalilisha na, ku, na na, na, na, na kumwaga damu na kufanya uharibifu ambao dunia nzima yaona na yeye hamuwezi kufanya kitu ndugu zangu waislamu ni wajibu wetu sisi kuzichunga hizi haki za udugu na kuimarisha udugu wetu na udugu wetu unaanza na sisi wenyewe hii ni neema bwana Hebu wewe fikiria kama ingelikuwa ndugu zako ni wale wa kuzaliwa nao, hawa wengine sio ndugu zako. Maisha ingelikuaje? Hebu fikiria, harusi zako ungezifanyaje wewe? Misiba yako ungeifanyaje? Biashara zako ungezifanyaje? Leo kwa sababu ya huu udugu wa Kiislamu kuna ndugu zetu wa Islamu wengine wanashirikiana na ndugu zao katika dini kuliko hata ndugu zao katika damu. Na mara nyingi ilivyo ndiyo hivyo mzunguko mkubwa wa maisha watu unaowamiliana nao ni ndugu zako katika imani. Sasa ndugu akiwa ni imani na damu, ah anakuwa ni udugu mkubwa zaidi huu. Lakini mara nyingi iko hivyo. Utanunua, utauza, utasaidiwa, utakopeshwa kwa sababu ya udugu wa imani. Tusidharau tusi ndugu huu, tusiuvunje. Tuangalie yale ambayo tumeamrishwa tuyafanye na yale tulyo tuyaache tusidhulumiane, tusihusudiane tujenge ujirani mzuri baina yetu na tuzichunge zile haki za Muislamu ambazo zimekuja katika nusus mbalimbali miongoni mwa hizo ni hadithi ya Abu Hurairah ambaye Mtume swalla salam anasema hakul muslimi ala muslimi khamsun raddu salam wa iyadatu almaridh watibau aljanaiz waijabatu da'wa watashmithu laatis hakiza muislamu juu ya mwenzake ni tano kurejesha salamu na kupeana salamu kunaleta mapenzi baina yetu kumtembelea mgonjwa muislamu mwenzako ni mgonjwa ni haki yako kumtembelea unapata ujira na thawabu kufuata jeneza mtu ame kamziki ni haki yako na kuitikia wito ndugu yako amekuita bwana kuomba uje tuzungumze amekuita amekualika katika harusi basi ni haki yako kuitikia wito ule na mwisho ni pale mtu anaposema anapopiga chafya akasema alhamdulillah nao umwambie Allah haya yote ni katika mahasin ya Uislamu mafunzo mazuri ya dini yetu ya Kiislamu Nikifanya samaria nilichokizungumza nimeanza kwanza kuzungumza neema ya Uislamu kwamba dini yetu ni neema ambayo hailingani na neema nyingine Pia nikasema dini yetu ina mambo mazuri mazuri mengi katika mambo mazuri mazuri hayo ni kutufanya sisi Waislamu kuwa ni ndugu. Nikasema jambo jingine dini yetu kwa sababu ya uzuri wa mafundisho yake haikutuacha tu kwa bani ni ndugu. Ikatuwekea utaratibu. Yale mambo yanayojenga udugu dini yetu ikatuhimiza na yale mambo yanayovunja udugu dini yetu ikatukataza. Tukazitaja aya zilizomo katika sura tul kadhalika tukazitaja hadithi za mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam si zote bali ni chache na tukatia msisitizo katika la watu wasihusudiane watu wasidhulumiane tukaweka msisitizo katika kuzichunga haki za pekee za Muislamu kama haki za ujirani na pia tuzifuatilie haki nyingine ambazo zimefundishwa na dini yetu na jambo hili litaifanya jamii yetu iwe imara na hapo ndipo tutakuwa tunaujenga uislamu wa sawa sawa tukiwa tuko hivyo tutakuwa ni strong nation na mkiwa hivyo mnaweza kuleta maendeleo na mnaweza kukabili changamoto na hii ni jambo la kimaumbile kabisa hata familia ambazo zina upendo na zina shirikiana zina maendeleo na familia ambazo zina ugomvi na chuki hazina maendeleo wa bihadhal qadar kifaya subhanakallahumma bihamdik wa nashhadu an la ilaha ila ant nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh